Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til Iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. Podtribe Media producerer i øvrigt også Lykkefix med Mette Blok og dit daglige Motivationsboost. 10 i 8, Motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony, Og du finder det hele der, hvor du allerede lytter til Iværksætterhistorier. I denne episode skal du høre historien om Carla Mikkelborg. Carla er tidligere skuespiller, nu influencer og stifter af Monday Bliss. Efter at have udlevet sin drøm om at være skuespiller, indså hun i en coaching session med sin mor, at hendes drøm om at være skuespiller havde meget med hendes fantasi og meget lidt med virkeligheden at gøre. Derfor valgte hun en helt anden vej og uddannede sig herefter til tv- og medietilrettelægger på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole for at tillade sig nye værktøjer til at formidle sine egne budskaber. Og det var under et praktikophold i Los Angeles, at hendes karriere som influencer virkelig tog fart. Den rejse sætter vi spotlight på. Men vi taler også om spiritualitet og personlig udvikling, som fylder en hel del i Carlas liv. Jamen det er fordi, jeg er i sådan en rivende udvikling. Og jeg synes bare, det er dejligt at få sat ord på det, der sker ind i mig på tiden. Fordi det er, øhm, det er ikke bare sådan lige at pynse med. Eller det, er, det er ikke små ting. Det, når jeg rigtig formår ikke at drage fortiden ind i mit nu, så er jeg Stærkere end før. Vi taler også om, hvordan Carla håndterer de mange antagelser omkring hende, som hun desværre oplever i hverdagen. Og hvor vigtigt det er for hende at vise, at hun knokler mosen ud af bukserne. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige, end danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Karla ordet er dit. Jeg startede min iværksætterkarriere, som vi måske lige så godt kan kalde det, allerede da jeg var 16 år, hvor jeg tog mine store støvler på og tog bussen til Lyngby et eller andet sted, jeg aldrig havde været før. Og så gik jeg til casting og fik rollen som søs til 4. Det var simpelthen min første selvstændige beslutning. Og øh, siden da er det gået sådan, at jeg bare hele tiden har lavet min inspiration til, hvad kunne være spændende at prøve at øh, styre mig. Sådan, at jeg har lavet en masse skift. Jeg har jo startet som skuespiller, og så tænkte jeg, det er ikke lige mig alligevel. Nu vil jeg gerne prøve noget andet. Nu vil jeg være forretningskvinde. Og så, ja, så begyndte jeg faktisk at tænke eller så tog jeg en uddannelse som tv-tilrettelægger, og på Journalisthøjskolen, hvor jeg gik, øh, fandt jeg ud af, at YouTube var et ret fedt medie. Den voksede så lige pludselig rigtig stor. Jeg begyndte at tjene penge på at lave videoer og reklamer for andre på min egen kanal. Og så blev det Instagram, fordi det blev ligesom det nye medie, der tog over, og nu er der lidt noget med TikTok, der også begynder at lure. Så jeg er sådan omskiftningsparat, men det er reklame, jeg laver. Og øh, nu har jeg så også her for, hvad er det, to år siden, eller sådan noget, lavet mit eget øh, firma Monday Bliss, fordi jeg tænkte, okay, jeg laver reklame for alle mulige andre. Måske jeg også selv skulle sælge nogle produkter, som jeg synes er mega fede. Og der har jeg så lavet min egen. Øhm, ja, livsstilskollektion. Og jeg har faktisk en gave med. Det har du simpelthen. Yeah. Fordi en af de første ting, jeg lavede, det var sådan en her lille aromalampe, hedder det. Uh. Som jeg tænkte, du kunne bruge i studiet til nu? at sprede god energi. Nej, hvor er det fantastisk. Og hva, hva, kan se, at den kommer meget fint indpakket her med meget flot monday logo Og så er den, må åbne ja, den her, op, mens vi er... Huskyld. Ja, ja, ja. Og den har jeg simpelthen lavet... Fordi at Ej, jeg, øh, jeg er æstetiker på det første, og så kan jeg godt lide ting, der dufter godt, så jeg har blandet min egen etiske olie, og så er det sådan så skal man sætte et fyrfærdslys ned i bunden af lampen, og så hælder man lidt vand i, og så olie, og så dufter det dejligt. Det dufter fantastisk allerede, og jeg, ja. har ikke, jeg har ikke engang startet på det. Nej, det er klart. Det var så let. Lige her, hvor vi er står der er vi sådan på tersken til december, så jeg føler lidt, at jeg har fået min første adventsgave. Ja, det har jeg. Ja. Tak, Der tog du lige fokusen på verden. <laughs> Men det er det. Glæde er... Meget smukt. Vi lægger et billede op bagefter også, så I lige kan se den flotte gave, jeg har fået. Hvor er det dejligt, når kæsteren har gave med. Tak, Og således hylde helt ud af ja. den. Det var lidt om mig. Ja, det var lidt om dig, og sådan hylder man en enhver ud af den. <laughs> <laughs> ja. Tak. Den er meget smuk, og det dufter allerede. Jeg har ikke engang tændt for det, når det dufter vidunderligt ind i studiet. Åh, okay. Æh... god. Tak. Men så står jeg ja, meget på. Yeah. Du er estetiker. Du begynder at designe din egen linje, og du har skabt Monday Bliss. Og jeg lagde mærke til før, at du sagde, at det, at jeg gør, det, det er, at jeg laver reklame, siger du så. Ja. Yeah. Og, og det, der er måske mange andre influencer, der ikke vil sige på samme måde, fordi det er du. Du er jo en af Danmarks største influencers. Så der er måske mange, der ikke vil sige det, men du, du siger det, som det er. Yeah. Jeg, jeg reklamerer. Jamen, og det har jeg, synes jeg er fedt, fordi da jeg, dengang jeg fandt ud af, at jeg ikke var så vild med at være skuespiller, der havde jeg, min mor er coach også, og hun coachede mig, og så fandt vi ud af, at jeg vil gerne have lov at være mig selv, men jeg kan godt lide at være på, og så vil jeg gerne tjene en masse penge. Det er det. faktisk også noget, jeg godt kan lide. Så øh, det, jeg tænkte, det var, hvem kender jeg, der kan gøre det? Jamen, hvad med Søren faglig? Han er ret sej. Det, ja. det, det tænker jeg på den gang, han var med i sin egen reklamefilm. Han spiller den der lille skildpadde ja, i ja. Tom -chokolade, ja. ikke? Så ham har faktisk skrevet ned i, mit, i sådan mit moodboard, eller jeg sad og skrev mine ønsker ned, at, at jeg kunne godt tænke mig at være den kvindelige udgave af Søren faglig, hvor at jeg laver reklamefilm, men hvor jeg selv medvirker og lever af at anbefale ting, som jeg godt kan lide. Fordi det gjorde jeg dengang til mine veninder, hver gang jeg sagde, hey, den her ansigtscreme, den er altså skide god så købte de den. Så jeg tænkte, hey, jeg er god til det her, ja. og jeg interesserer mig for skønhed, og jeg interesserer mig for velvære og sådan noget. Det gad jeg godt. Og dengang fandtes der ikke engang Instagram, der var ikke engang noget, der hed blogging. Men da der, der kom blogging, så var jeg på. Der var du klar. Så det lov. Og øh, ja, så gik jeg ellers i gang. Og du bliver simpelthen inspireret af Søren Faglø. Han er jo også, må man så sige, en af vores dygtigste forretningsmand. Ikke mindst at, at, at reklame. Han er så simpelthen så kreativ. Almen. Han er også med i normal. Ja. Han har været med, med til at starte. Det synes jeg er så sagt. Og lægger stadig stemmen til. Jeg tror, det er vel også Amstrad, der også er med til at lave deres reklamer. Ikke? Det tror jeg ja. jo. Han er morsom, han er dygtig, han er kreativ. Ja, så ham så du faktisk op til. Du ville være den kvinde som sammen, Pauli? Ja. Jeg er blevet noget helt andet. Men, jeg, men det er stadigvæk ja, en, et godt sted at starte ud. Altså, jeg synes, det er fint at få noget inspiration fra nogle andre, og bare kan mærke, sådan, at hey, det der kunne være sjov at prøve af. Mm. Og det, det har jeg også gjort. Og det har drevet mig simpelthen. Ja. Yeah. For du står der, at du, du bliver hele Danmarks ej, ikke? Mm. Altså alle kender synes. ja. ja. Og det, og det er du... Og, hvad var det seks film, hvor yeah, mange du har været med ja. i? Og, der du jo, og det er jo en familiefilm, og alle har set den. Alle dem, der siger det højt, og alle dem, der ikke siger det højt, men vi har alle sammen set <laughs> den. mindst to-tre af dem. Det har jo. <laughs> øh, så så den, på den måde bliver du alle allemandsej. Og så vælger du også på den måde, så siger du nej, jeg vil videre, du tager en, en uddannelse, du vil være forretningskvinde, sagde du. Mm -hmm. øh, hvordan slipper man det, og bliver den, man virkelig vil være derfra? Ja, yeah. Jeg fik sådan set et øh, angstanfald af art øh, på den sidste optag i dag, hvor jeg bare stod og skræk. Og det var ikke nogen skyld, eller det var ikke sådan... Det var bare... Jeg havde lovet over for mig selv i lang tid også, og bildt mig selv ind, at den her drøm var sand. Men nu havde jeg ligesom arbejdet med det i seks år, og var ikke særlig glad. Og jeg begyndte at få sådan lidt stresssymptomer, og kunne ikke rigtig trække vejret i bund. Og... Ja, det var bare... Ikke en sund ramme for mig, altså det, det, det skulle jeg simpelthen ikke mere. Så altså, det var som om, min krop sagde simpelthen stop, Og så gik der desværre stadigvæk noget tid efterfølgende, øh, selvom vi var færdige med at optage fase 4, men hvor jeg stadig tænkte, ja, det var nok bare den film, der ikke var god, så kan det være, at der er nogle andre, andre omstændigheder, der ville gøre det nemmere for mig at være skuespiller, men det fortsatte ligesom bare med at være en hård kamp. Og jeg fik ikke rigtig mange andre roller efter det, som du har siger. Jeg blev sådan lidt eje og... Og så er det bare svært at få en ny stor rolle, fordi folk er bare sådan, det skulle da synes det der, hvem? Ja. Ja. <laughs> øh, så så øhm, til sidst så måtte jeg bare smide håndklædet i ringen og simpelthen erkende, at den her drøm var fed at have oplevet, men jeg måtte også give slip og give plads til noget nyt. Og så blev jeg coachet af min mor, og så fandt jeg mine kerneværdier og fandt ud af, at der var ikke lighedstegn mellem at være kreativ, begejstret og ærlig over for hvem jeg er inde i mit hjerte, og så være skuespiller. Og det er jo din tre jo. Det er det, det nævner her, jo. Ja. Dem fandt jeg sammen med min mor, og så gik det ellers bare derfra, fordi så var der så mange andre muligheder åbne, så var jeg sådan, holdt op, der kan jeg altså godt nok være mange andre ting end skuespiller, hvis det er det, der gør mig glad. Men derfra til så har have skabt den sunde forretning, du har, til at kunne sidde her og se, jeg reklamerer, og så kan jeg lige så godt også mere for noget, som jeg selv udvikler, selv designer, øh, selv holder ekstra meget af, tænker jeg jo. Yeah. Der er jo alligevel jo, jo. Det er jo ikke bare lige sådan at sige, Nå, nu laver jeg en forretning. Nej, det er det ikke. Altså, men man kan sige, jeg vil sige faktisk, jo mindre tanke der er bag det, vi gør, jo mere ægte bliver det. Og det er som om, at for eksempel min egen virksomhed, Goals Production, som laver reklame, den omsætter for rigtig mange penge. Og den har bare, den startede jeg bare, fordi jeg var sådan, jeg tjente allerede penge, jeg var sådan, jeg skal have et eller andet sted at sætte de her penge ind. Fordi at jeg bare begyndt lige så stille, og folk ringede og sagde, hey, vi vil gerne have dig til at fortælle om vores ting, har du lyst til det? Og jeg fik lige pludselig en agent, der ringede og sagde, må jeg være din agent? Ja, det må du gerne. Øh, fordi at jeg, at jeg bare var begyndt at dele nogle ting, uden at det handlede om penge. Altså, jeg, jeg startede min YouTube-kanal, hvor at jeg, jeg sad og lagde makeup op, mens jeg fortalte om mit liv. Og jeg vidste, at det, som der var mit budskab med, med, med de videoer, jeg lavede, var, at jeg ville prøve at få folk til at være gladere for dem, de var. Og så ville jeg lave i make fordi det kan jeg godt lide. Det er en spændende, kreativ ting. Og, og det vidste jeg også, der var mange, der godt kunne lide at se, at der er en udvikling i det. Nu var jeg også ved at tage en uddannelse som tv-trailækker. Der var meget med dramaturgi. Man lige lærte lidt om der. Der må gerne være et, et start og et slut. Så det blev en succes. Og det var jo bare helt uden at tjene penge på det. Og så er der så folk, der taber ind i det. Og det er jo som om, man kan bare mærke, man bliver tiltrukket af, når man kan mærke, at nogen gør noget af deres frie lyst og glæde. Fordi så, så kan man mærke, at det er den glæde, man selv får. I stedet for så her på YouTube, der starter du med at, være, at leve efter leve, leve, dine egne værdier. Ja. Og sidde og lægge mig op og fortælle om dit andre liv. Men der, der er det jo ikke en forretning endnu. Det, det gør du bare. Ja, for at inspirere jeg. folk, for at dele, for at være dig. Ja, jeg anede ikke, været i gang i. Jeg var bare sådan... Ja, yeah, jeg prøvede også at lave en YouTube-kanal, altså, fordi jeg, jeg har jo lige lært at filme og klippe på min uddannelse, og jeg havde også lige været i LA. Jeg var et halvt år i LA på ja, et internship, jeg havde på et reklamebureau. Og der lavede jeg også nogle videoer overfra, men der var det sådan, det var meget, jeg lavede sådan nogle montage med musik under, og de performede ikke særligt godt, for det blev jo upersonligt. Var det næsten for professionelt? Ja, yeah, det gjorde det faktisk. For ja, ja, det gjorde det. Og upersonligt, fordi jeg ikke talte, Altså, det var meget sådan. Det er sådan en rigtig LA-produktion, ja, ja, ja. Ja, og, og så prøv du det jo. Det er det, og man bliver hele tiden klogere. Det er også derfor, at det er meget fedt at bare lege lidt, og nogle gange ikke klippe sin egen vinger, ind men sådan er kommet i gang. Altså, man kan, man kan sidde og tænke og tænke og tænke, og så kunne man gøre det, og hvad så Ej, tænk nu, hvis jeg lavede Det kunne også være, at jeg skulle fuck det. Altså lad være med at sidde og tænke over alle de der ting, du kunne gøre. Bare prøv noget af. Se hvordan det performer. se, hvordan det føles, og hvis ikke det er så fedt, så prøv noget andet. Det er erfaringen, som jeg i hvert fald i min karriere har kunne mærke, at det er sådan set den, der giver mig svarene. Det, der driver dig mere end noget andet, fordi du igen, som skuespiller, som søst, så kaster du dig ud i en uddannelse, du er lige smut i, i lægget et halvt år for mere erfaring. Det er fantastisk, men stadigvæk, der er du ikke rigtig begyndt at lave din egen virksomhed, i hvert fald ikke begyndt at lave omsætning i den nye virksomhed. Nej. Så der lever du stadigvæk af det, du har tjent, kan man sige? Øh Nej, jeg tjente ikke særlig meget som skuespiller. Nej. Det var sgu brugt der. Så det var sådan lidt? <laughs> det var det. Det jeg var, var broke as fuck. Jeg var faktisk virkelig brugt. Jeg kan huske, at jeg øhm... jo, vent, ja, jeg havde sparet noget op til, at jeg netop kunne tage til USA. Der kan jeg huske, at jeg brugte 80.000 på den tur. Men jeg fik også SU med. Okay. Men så var der ved at valge Ja, det var der i hvert fald. Og, men så da jeg kom hjem derfra, der gik det ret hurtigt med at, at få lavet YouTube-kanalen og, og komme i gang med at lave nogle kampagner. Jeg kan også huske, at jeg fik en kampagne, øh, som jeg lavede til min bacheloropgave. Så tjente jeg penge på det. Okay. Det var perfekt. Hvordan kommer man lige på det? Jeg tror bare, at jeg var så godt i gang med min YouTube og min blog og sådan noget, mens jeg var under uddannelse og jeg kunne mærke at mine lærere også syntes det var fedt at der var nogle andre der, altså der var nogle elever der kom ind med noget nyt faktisk fordi at mine klassekammerater var var interesserede i at lave tv og det var jo også bare sådan set det vi skulle lære at lave ikke men jeg begik lidt mere i medieverdenen, altså i, i online og, og det var, kunne de jo godt mærke det var den, den vej meget også vil gå fremadrettet så det var sådan jeg fik mange pluspunkter for at ture og være first mover og har også været tilbage på skolen flere gange og undervise i det, jeg laver. Okay. Ja. Yeah. Så var, du er trukket tilbage simpelthen? Simpelthen. Jamen, du har jo også, kan man sige, proof of concept. Så yeah. du, du kommer ikke bare med erfaring, du kommer også med, med, med succeser bag dig der jo. Ja. Yeah. Nå, det er jo godt at høre. <laughs> det, det, det, lige den der, det, det har jeg ikke researchet godt nok, lige den vidste jeg faktisk ikke. Nej, nej. nej. Det vil jeg så jeg høre på dig, du er dejlig at være her. Du har gjort meget research. <laughs> det er <skønt. laughs> Men hun er, hvornår finder du ud af, hvad det er for en virksomhed, du vil skabe bygge op, og hvad den skal drives af? Øhm, ja. Altså, det er faktisk lidt sjovt, at du spørger om det, for jeg har været inde og ændret på branchekoden ret mange gange. <laughs> <laughs> men jeg tror, at det blev bare tydeligt for mig, at det her handler, altså Ghost Production handler om at lave reklame. Både for min egen virksomhed nu, Monday, men især også andres. Øhm, Mandag Bliss er så blevet min nye min nye virksomhed, som er datterselskab til det store, og der producerer jeg selv ting. Og det er også der mine bøger skal hen. Lige nu har det eller til at starte med, der, der blev min bøger produceret i det første virksomhed, men det skal så også rykkes 100 over i det nye. Åh, der er mange ting, man skal ordne. Det skal jeg lige huske at gøre det der. <laughs> det får man lige om noget der. Ja, ja. Okay. <laughs> Men altså det er produktionsdelen, og jeg tror at det der med mandag, det kan det er faktisk ret sjovt du af. Ja, men altså, jeg var inde hos min ø, søde veninde Maria, der har et øhm, et Og det er sådan et sted, hvor hun, hun har en virksomhed, og det er også ret spændende, hvor at brands ligesom har ø, deres tøj hængende, og så kommer vi som influencer ind på besøg og, og udvælger det tøj, vi synes er fedt, lukker noget tøj med hjem og skyder billeder i det. Og det er ligesom sådan, det er en, en, en, et koncept, hun har. Men jeg var i hvert fald derinde, og vi var en masse veninder samlet, og der var også en håndlæser med, der hedder Krumme, som jeg også har lavet podcast med, mega dygtig. Og øh, Krumme læser i min hånd, og hun siger, den idé, du har lige nu, den skal du simpelthen det, der skal du altså smide, mens hjernet er varmt. Jeg kan mærke, du har en idé, og det, det kommer til at blive en stor succes, og du skal simpelthen bare komme af i gang. Og jeg havde lige talt med min veninde, inden jeg kom, øh, Katten, Katrine, hedder hun rigtig, at hun sagde, tag nu og gå i gang med at lave nogle morgenkåber, fordi du elsker vinterbade, og det vil være så lækkert at få sådan en rigtig varm fruté fordi dem, vi selv brugte i forvejen fra Kammermæv, de er i, i flis, og super lækre også, men det kunne være fedt at få en i fruté. Og så tænker jeg, okay, det er nok den, og så træk jeg også et englekort, og den sagde også bare, det du har gang i, den kreative proces du er i nu, den er fuldstændig velsignet fra, og det kommer bare til at gå rigtig godt, og du skal overhovedet ikke være nervøs. Og vi er du har ikke sagt en idé højt Nej, hvor hun siger det, altså. Overhovedet ikke. Jeg havde slet ikke. Altså, jeg havde kun lige talt med Katrine om det. Øhm. Så går jeg altså simpelthen bare i gang. Jeg finder øh, ud af nogen, der har sendt mig engang noget sengetøj, Ringer til dem og siger, hey, hvorfor har I produceret jeres ting hen? Kunne I tænke, at jeg noget af mig? Ja, men det kan vi godt. Vi producerer både for VIP og Nordmand og alle mulige forskellige andre brands. Så det kan vi godt. Nogle søde, et ægte par som jeg så arbejder sammen med i dag, som hjælper med at finde, de har ligesom korrespondencen med, med fabrikkerne rundt omkring i verden. Så vi går i gang og får lavet morgenkubberne, og de, bliver, de sælger bare fuldstændig vanvittigt godt. Altså jeg får solgt 100 på en dag, og altså, det, er sådan, det eksploderer bare. Det er så vildt. Øhm, så det gør, giver mig endnu mere blod på tanden, og jeg får lavet et flot website, øhm, får lavet et samarbejde med Julia Sandlau, for, vi laver en ring og en halskæde sammen, og hendes dygtige team hjælper mig med at bygge et virkelig stærkt side op, hvor at det bare æstetisk er sindssygt flot. Så du går fra badekåb til, til smykker også nu? Smykker, alt hvad der giver livsglæde. Og for en, altså, smykkerne også med krystaller, så der er sådan en historie bag det hele. Øh, det skal allesammen være noget, som får os ud af tankerne og ind i nuet. Så nogle, der er ligesom den her aromalampe, jeg har givet dig, som så bliver det næste, jeg laver den Der tog jeg til Portugal og fandt den sødeste mand, som laver de her ting i hånden. Og... Jamen, der er meget kærlighed i alle produkterne. Og det er sådan alle sammen nogle produkter, ligesom vinterbadning. At man kan ikke tænke på sit momsregnskab, mens man er nede i noget iskoldt vand. Det er sådan, det ligger op til nogle aktiviteter, som får os ud af hovedet og ind i nuet. Jo ja. interessant. Og det var det... Var det din idé var? Ja. Den, altså, produkterne kom ind i efterfølgende med det her med at komme ind i nuet. Ja, jeg vil så gerne skabe min egen sådan... Altså egentlig det nordiske havde var også en inspirationskilde for mig, fordi Gwyneth Pathrow er jo også gået fra at være skuespiller til nu har skabt sit eget brand. Og hende er meget amerikaniseret, og man kan sige mange ting om det, hvilket folk også gør. Der er nogle ret interessante produkter, gør uh, yeah. se, ikke? det der lys, der lugter af <laughs> det skal jeg ikke ud i. Men i hvert fald, så det, har det inspireret mig ret meget til, at jeg godt vil sådan... Det skal ikke kun være en, en ting, jeg sælger, sådan et stykke tøj for eksempel. Det skal ligesom være noget, jeg synes, der mangler, og noget, der, kan, der hjælper mig med at blive en bedre version af mig. Så jeg kan stå inden for det, fordi det er ligesom det, der har været... Mit ønske med mandag det er, at når jeg gør reklame for noget, så skal det virkelig være noget, jeg selv sådan, synes er fantastisk, og som alle bare skal have. Men det har du jo gjort også for andre gør det stadigvæk. Ikke? Altså, andre produkter, de, dem får du ind, du øh, kan stå inden for dem, og så, ja. så, så, så, så, så, så taler du dem, så reklamerer du dem. Nu laver du det eget, du drevede det, du selv synes. Hvordan, øh, hvordan sikrer man, at man rammer rigtigt? Altså, på det, det kan der... jeg sgu ikke vide noget om. Nej, for det altså baggråberne rammer du rigtigt, smøkkerne rammer du rigtigt. Altså, jeg tænker på, er du ude at lave noget research, nogle undersøgelser, og siger, nej, det her tror jeg så meget på, at nu laver jeg det. Ja, og det er jo faktisk sjovt, du spørger om det, fordi det er jo meget sådan en iværksætter øh, ting, man skal. Altså, man skal lave analyser, og så skal man lave noget, ikke man selv ønsker at lave, men noget, som der er brug for. Og der har jeg bare valgt at gøre det lige modsat. Det fornemmer jeg jo lidt. <laughs> Og det er heller ikke alting, der går lige godt. Jeg har også lavet nogle klæder, som ikke solgte specielt meget, men jeg har det bare sådan lidt, ja ja, så solgte de ikke det år, men det gør de måske næste år. Fordi jeg nemlig også har valgt at, at ikke øh, sætte nogle sådan, ting, der skal være så out of date. Altså det skal være sådan evergreens ting. Fordi at jeg ikke gider have et stort varelager med ting, som jeg ikke, altså hvis så størrelse small sælger jeg slet ikke, eller et eller andet. Det skal være enkelt. Og min morgenkopper kommer også kun i to størrelser, small-medium og large-extra-large. Large. Og når jeg skal lave badetøj, som jeg tænker at lave til sommer, så skal det også være sådan noget meget stretch-stof, så, så det er one-size. Også igen på grund af environment. Jeg, mit sengetøj, jeg lige har lavet, er også øko, økologisk bomuld og økoteks og sådan nogle ting. Så jeg prøver så vidt muligt at, at tænke, hvordan kan man gør det her smartest, uden at have et kæmpe varelager med ting, men nogle gange, altså folk destruerer jo kollektioner, fordi så får de ikke solgt det der, og så kommer der en ny farve, og så er det slut. Ja, det er forfærdeligt. Det ved jeg ikke. Selvom vi taler så meget om så stadigvæk så er der et enormt spild for det. Så det har du også fokus på, i din produktion det økologiske, det bæredygtige. Ja. Øh, og det genanvendelige og det er mere tidløse, så det holder længere. Præcis. Som analyser, det er ikke nej, det, du nej, gør det mest nok. i, og så rammer du for skiven, en for engang, men gør du ikke. Men så er det jo dejligt at have den tilgang til den også. så selv er det nok næste år, kan man sige. Ja, så har jeg dem. Altså, ja, det var jo også lidt, fordi jeg tænkte, nu har jeg tjent en masse penge øh, i det, den her virksomhed, og ja, jeg kan investere i nogle andre, men jeg kunne også bare investere i mig selv. Altså mine egne idéer. Og det er jo så det, jeg har gjort. Så jeg, jeg ser det også lidt som en investering, og sådan, ja, den, der var ikke noget afkast i år på den del badehåndklæderne, men de skal jo nok sælge over tid, og der har jeg alligevel en høj fortjeneste, så det går nok. Hvordan lærer man alle de her ting? For det ene ting er, du kom som skuespiller, tog du en uddannelse inden for medie og tv-produktion, men det her med at være iværksætter med at drive en virksomhed, alt det, som man også skal kunne, hvordan gør du det? Sætter du dig ind i det? Er du god til at outsource nogle af opgaverne? Ja, Fordi altså... Jeg kan jo høre på dig, du, du har lært rigtig meget om at drive forretning også jo. Ja, altså learning by doing, vil jeg sige. Jeg startede med at tage et moms-kursus. Det var frygteligt kedeligt, og jeg lærte ikke særlig meget. Jo, det eneste, jeg lærte, det var bare, at jeg skal have et revisor. <ûr』> så det lærte Det lærte jeg. Uh, så det er sådan, yeah, jeg er outsourcer helt klart, men, men jeg outsourcer måske ikke så meget. Jeg har haft nogle øh, PA'er til at hjælpe mig, at, øh, men det er ikke, dejlige, søde piger men det kræver rigtig meget af mig at være til stede øh, for et andet menneske. Og jeg vil sige, det skal godt nok være en selvstændig person, for at det er en hjælp for mig reelt set. Øh, så derfor har jeg bare valgt at sige, hvis jeg så travlt, og jeg har brug for en PA, så skal jeg have mindre travlt. Okay. Fordi det er ikke det værd for mig. Altså sådan, jeg elsker at arbejde hjemme og være alene, og bare gøre tingene øh, i mit eget tempo. Det ser man jo også, ja. på, på mange af de oplag, du laver jo. Det handler jo meget om at og være god for sig selv, og være alene, og lige være til stede der, hvor man er. Ja. Det handler ikke så tit. Jo, en gang imellem, så er det også sammen med andre. Men ja. det handler meget om det her med at være sig selv i det, du er i nu her. Ja, det er meget. Min kæreste siger altid sådan, så endnu en ad hoc dag for Karle. Mm. <laughs> der er ikke så tit planlagt så meget, men der, der, jeg har altid mega travlt. Men du bevarer stadig fokus på din forretning, for din ja. forretning går jo godt. Ja både det ene og det andet selskab. Så, ja. så et eller andet sted, så har du jo fat i noget. Ja. Du har fokus på noget. Så analyseleje, strategileje, så ved du godt, hvor du vil hen. Fornemt. Ja, og man kan sige, okay, når du siger det der med fokus, eller med analyse, så har jeg jo det, den analyse med, at jeg er i korrespondence med mine følgere. Så jeg ved jo også, hvad de spørger ind til. Hvor er den fra? Øh, hvor er din, for eksempel, er der så mange, der spurgte, hvor er den der øh, taknemmelighedsdagbog fra? Jamen, det er min veninde, Charlotte Karoline, der har lavet den. Øh, og så har jeg spurgt hende, må jeg ikke købe nogen af dig, og så kan jeg sælge den i min shop? Jo, det må du godt. Altså, så giver det jo sig selv, og så er jeg bare solgt næsten alle sammen her på to uger. Det er jo fedt. Ja, det er super fedt, ja. ja så på den måde har jeg jo lidt analyse ja. i det. set. Ja. Inden vi tændte mikrofonen, så talte vi lidt om det. Er det okay, at vi taler lidt om det? Ja, det um er. Fordi du, du er et meget spirituelt menneske, og det har lytteren nok allerede fornemt jo, mm. med noget af det, vi har talt om her. Med det her, at lade sig drive, og være en del af noget, der er større end en selv, ikke? det her med at turde være alene med sig selv. Øh, prøv at sætte nogle ord på, hvornår du begynder at mærke, at du er spirituelt eller åndelig, kan man sige. Ja. Yeah. Tro på noget, der er større end os. Nu er det mig, der lægger ordene ja. i munden på ja, det. ja, ja. Altså, jeg er vokset op med det, fordi at min mor læste en bog, der hedder Kursus i Mirakler, da hun fik mig. Og øh, det er sådan lidt i den ånd, jeg er blevet opdraget. Og det handler kort, set, eller kort sagt om, at ja, slippe egoet, det vil sige den opfattelse, vi har af, hvem vi er, og så overgive os til kærligheden, og til den skabende kraft, som vi alle sammen er en del af. Om vi tror på det, eller ej. <laughs> mm. øhm, og så har jeg også brugt en masse år på, at være irriteret på min mor over det der. <laughs> og synes, at det er noget fis, og at det er vigtigere at få succes ude i den ydre verden, indtil at jeg blev omkring 30 år. Nu er jeg jo altså kun 34, så det er kun fire år, hvor det sådan for alvor har taget fart i mine egne eh, indsigter og levet liv af det spirituelle. Men der gik det bare op for mig, at øhm, ja, jeg havde opnået en masse succes, men det var i virkeligheden ikke så meget succesen, der gjorde mig glad. Altså, det var faktisk... Alt muligt andet, der gjorde mig glad af at gøre tingene, for eksempel. Når jeg var i flow og bare ikke kunne stoppe igen og bare skrev en bog på tre dage, fordi at det, der var så meget, der ville ud. Eller. Det var mere sådan, når jeg ikke igen tænkte over, hvor det her skulle bære hen, og det var, når jeg tjente en million, jeg ville blive glad. Men når jeg bare var i det, jeg lavede. Og det var som om sådan nogle små glemt fik mig til at nærme mig lidt det, jeg kom fra igen. Og så har jeg også fået sluttet fred med min mor. Altså, og det, jeg har været sur på min mor i mange år. Men, og jeg kan sagtens, du kan, hun kan sagtens tricke nogle ting i mig stadigvæk. Fordi jeg stadig jo også øh, vil være en succes i den her fysiske verden. Og hun har ligesom opgivet det for længst. Altså hun er en hel, et helt andet sted i sin bevidsthed. Og ja, så jeg er bare i gang med at, at nå helt ind i min egen sjæl. Du har en tredje bog på vej. Du har skrevet to. En af dem handler lige, netop om det, blandt andet, om at slutte fred med sin mor eller sine forældre. Ja. At slutte fred med. Ja. Ja. Det, ja, og det vil jeg sige, den bog var et rigtig godt step på vejen, men det var ikke der, jeg sluttede egentlig endelig fred. Øhm. Men det var en vigtig proces. Altså, nogle gange skal man jo også vide, hvad fanden er det, jeg slutter fred med? Og hvad er det, der har blokeret min glæde i så lang tid? Og det var lidt det, det er, den bog handler om. Og så har det så taget noget tid efterfølgende, og så slipte det og sige, fortid er fortid. Og jeg får endnu ud af at hive op i det hele tiden. Det er ikke det. Handler det også nogle gange om at finde ud af, at man også skal slutte lidt fred med sig selv? Ja, det gør Eller det. Altså sin fortid måske? Eller det handler jo altid om en selv. Fordi, jamen netop, det er jo nogle ting, der er sket. Så... Det kan man ikke gøre en skid ved. Men man må tilgive sig selv for, at man i så mange år har overreageret på ting, der sker nu. Fordi man, tro, man tror, at man, er i ret, man har ret til det. Fordi det her minder man om dengang. Det her skete. sket. Oh, here we go igen, Nu er det igen det samme problem. Så skal man ligesom tilgive sig selv for hele tiden at drage de der paralleller. Og hele tiden gøre tingene meget værre. Ja, og det har, det har bare krævet noget tid altså, for mig at, at kunne gøre det. Men du deler, igen her i dag, men du har gjort det før, du skriver en bog om det, mm -hmm. igen her. det er jo også andre mennesker, du på en eller anden måde også omtaler. Ja. Det skal man jo også være ja. klar til, ikke? Jo. Det har også været svært for min mor, fordi hun har jo netop bare altid gjort tingene i bedste, bedste overbevisning, og skide godt for øvrigt, altså været en total god mor. Så... Det har jo været svært for hende, at jeg skulle se sort på hvidt, at jeg har været utilfreds med nogle ting, men jeg tror også godt, hun vidste, at det her skal til, for jeg kan hele, og jeg har jo valgt en vej, som er meget offentlig. Og det støtter hun netop også op om, så det er jo en stor kærlighedserklæring for hende også. Og er det tit sådan, at med vores forældre, vores børn, det de svinger sådan lidt ud, og så, så mødes vi igen, og så kan det svinge lidt, og så mødes vi igen, og nogle gange skal man bare se det på den lidt længere bane. Ja. Ja, og netop også Lige da jeg sagde det der før med, at jeg bliver jo stadig trigget nogle gange af nogle ting, der kan ske mellem mig og min mor, men jo bedre jeg bliver til ikke at hive, hive fortiden ind i det også, så kan man ligesom bare sige, hey, det der har jeg ikke lyst til, eller lad os lige prøve at gøre en anden ting, eller bare svare helt normalt, som hvis det var du og jeg, der talte sammen, der ikke havde en fortid. Det er det, jeg øver mig i. Det gør bare tingene meget mere håndgribelige og ikke så dramatiske.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 til udtryk i alle mulige andre relationer og i min karriere og i, overfor min kæreste og sådan noget, fordi så kan man netop bare løse situationen helt ukompliceret og sige ja og nej og til og fra, uden at man skal blive rasende fordi ja, det minder mig om den gang, det råbte der. Det er tit det her med den historie, man ikke har gjort op med, ikke? og når man så endelig tager den op, så tænker folk, det kan, nu, det kan jeg ikke engang huske. Mm -hmm. men, men det fylder jo ind i en, ikke? Og det gør jo også, at man får de her automatiske tanker og reaktioner nogle gange, som man får indstuderet på en sådan måde, at når nogen siger noget, så på grund af det minder dig om noget, så har man en automatisk reaktion på noget, som man måske ikke nødvendigvis har det godt med. Det er det. Jamen ligesom jeg sagde, da vi, inden vi startede programmet, at i går fik jeg en mail fra min manager om, at der var flere i managementet, der havde skrevet, hej, vi har ikke fået nogen kampagne overhovedet til næste år, og vi plejer at være helt booket hele december måned, og vi har ikke en eneste kampagne. Hvad foregår der? Altså, er vi på vej ned med flaget her? Øhm, og mit gamle jeg har været meget bange for økonomi og frygt for at ikke at tjene nok. Men da jeg så det, var jeg så lykkelig over, at jeg på autopilot, fordi jeg har arbejdet så meget med mit pengemindset, øh, så tænkte jeg, ej, hvor er det bare nice. Jeg havde godt lagt mærke til, at jeg ikke havde så mange kampagner, men hvor er det dog fedt, at mine ønsker øh, bliver lyttet til af universet fordi jeg har virkelig ønsket mig noget mere tid til, at jeg kan få skrevet min bog færdig, og jeg vil også gerne arbejde på et nyt tv-program, jeg øh, gerne vil lave, og nu har jeg tiden til det, hvor er jeg bare heldig. Og det skal nok komme. Der skal nok være nogen, der gerne vil have nogle reklamer i det nye år. De har bare, som de også skrev i mailen, de har ikke nogen penge tilbage for i år, og er også bange for varmeregningen osv. Så, ja. så det var som om, åh, hvor dejligt, at jeg ikke var gået i panik over noget, som jeg ellers før før i tiden kunne gå rimelig meget i panik over. Ja, for det handler jo ikke kun om dig. Der er jo flere mennesker omkring dig jo. Ja. For en ting er, at det bare var ens egen lødentale. Ja. Du har jo også ansvaret for andre. Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Og det er jo også derfor, at det ikke er ligegyldigt, men, men man kan måske være en inspiration til dem også om, at altså, det skal nok gå, mine andre kollegaer, brug tiden på at forfine din dit udtryk øh, gør dig umage med det, du lægger op alligevel. Kom tilbage til kernen i din business. Ligesom jeg startede med at lægge op videoer hvor jeg fortalte om mit liv, og sluttede altid af med at sige, husk, jeg elsker mig selv, og giver slip i behovet for at sammenligne mig selv med andre. Og det var sådan, det et mantra, som startede min karriere på den spirituelle vis også. Men sådan, brug de her tidspunkter, som kan objektivt, når vi kigger med øjnene, ses som en stor modstand så er det tid til at kigge ind og mærke efter, hvad er det, der driver mig, når jeg ikke er så fokuseret på, at det skal tjene penge. Og Fordi så er det der, vi kan komme op til next level. Så du har den her stærke, positiv forventningstro på, at det nok skal gå. Jeg sagde, nu har du skabt et stærke fundament. Dit navn, dit brand, kan man sige. Ikke? Og du har en lang række følger. Har du nogensinde øh, oplevet øh, folk kritisere der eller have negative meninger og holdninger til, altså, hun lige står og spille søs, og nu render hun rundt her og laver reklame ja. øh, på nettet. Ja, da. Altså, der er jo rigtig mange, der godt kan synes, det virker sådan lidt, okay, hold kæft, hun har privilegieblænd hende der, altså, hun er bare født med en guldske i røven. Det, der mange, der tror, det er jeg så ikke. Men det kan man godt tro, fordi hvordan skulle man ellers være kommet så godt fra start? Men det er jo fordi, jeg bare havde en kæmpe drivkraft fra helt lille. Men... jeg tror det ikke, at folk ja. siger, jamen, du har været med i alle mulige filmer, du har været på fjernsyn? Altså, hun har bare ja, fået en forlån der. Jo, løb. jo. Og det er jo også det. Altså, det har det da også. Det har jo været en kæmpe hjælp, at der har været folk, der har kendt mig, og så kommer jeg igen ind helt fra gaden. Altså, folk er lidt mere interesserede i at se, når hvor, hvordan klarer Søs, og så i dag. <laughs> mm. Så det er jo også en stor gave, at jeg, at jeg tog det skridt allerede dengang. Men... Øhm men det må jo, altså, ja, eller det er det, det er svært at se det, man måske selv drømmer om. Øhm, en, der står og siger, at det handler bare om tillid, og tro på det, og gør det, der skal til, øh, følg dit hjerte. Sådan nogle ting siger jeg jo. Øhm, hvis man selv sidder rigtig hårdt i det, og har et job, man ikke kan lide, og man skal tjene penge, og man kan ikke bare sige op, og man har ikke engang tid til at søge nye jobs, fordi man skal fandme være på det der gamle job, jeg ved ikke, hvor mange timer om dagen. Ej, jeg forstår det godt. Men det, som der bare er den sk sandheden, det er jo, at det har også krævet rigtig store omkostninger for mig at være så øh, viljestærk altså at gøre de her ting. Øh, det har krævet mod, og jeg blev også tilbudt et job i DR, da jeg var derude. Men jeg kunne bare mærke, at det ikke det, jeg skal. Jeg, jeg skal leve mit eget. Så der sagde jeg jo også nej til en sikker indkomst og et sikker job. Um, du fortæller også, at du brugte de sidste penge, det var totale læge, ikke? Så du yeah. kom hjem og så var du var Ja, yeah, um, Og bygger det så op. Yeah. Jeg tænker bare, at nogle gange tager det nemt, ligesom at, at se på smukke Karla, hun, hun har det hele kørerbej for hende, ikke? Og alle vil bare have hende og den der. Jeg kunne da også bare stå og gøre det her. Ja. Yeah. Hvad er det, folk ikke ser? Hvad er det, folk ikke for, forstår? Alt det, der ligger bagved. Ja. Jamen, øh, hvad siger folk ikke? Ja, de ser jo ikke al den selvdisciplin, det kræver at opretholde øh, en, en Instagram-profil, hvor jeg deler mega mange ting hver dag. Øh, faktisk også en stor selvdisciplin i at holde min krop i gang. Altså, jeg træner hver dag og spiser øh, forholdsvis sundt øh, og laver mad til mig selv, hjemmelavet mad, økologisk mad, fordi at jeg, jamen, jeg vil gerne kunne blive øh, ved med at udtrykke mig resten af livet på fuld spade, Og jeg vil gerne have en krop, der fungerer. Og jeg gider ikke at få gigt og sukkersyge og alle mulige mærkelige ting, og sager, når jeg bliver gammel. Jeg vil bare gerne køre på, til at dør. Og derfor passer jeg på mig selv. Så jeg har det sådan lidt, af min krop at ligesom Det er vigtigt. Det, det, det skal bare fungere. Det er ude af diskussion, Men det er jo en ting, som jeg har valgt. Ikke? Og så... Øh er det blevet vigtigere og vigtigere for mig også at have en morgenrutine. Og det er jo også en dedikation, hvor folk igen kan sige, ja, det skulle sgu godt med dig. Du har ikke nogen børn, og du kan bare sidde der og meditere og læse i Kursus i Mirakler og skrive taknemmelighedsdagbog. Det vil jeg ønske, jeg kunne. Vil du hvad? Hvis du virkelig vil ønske det, så vil du gøre det. Fordi så må man stå op klokken fem om morgenen, hvis det er sådan, det er. Altså jeg ved godt, det lyder vildt strengt, men jeg står sgu nærmest selv øh, op der omkring. Altså det er ikke umuligt, så skal man bare gå lidt tidligere i seng. Det, der giver mig at have nogle faste rutiner, det er, at jeg sætter ligesom bare en højt for mig selv. Og jeg går ikke helt ubevidst ind i dagen, hvor jeg bare lader ting ske for mig. Jeg bruger lige noget tid på, at taknemmelighedsdag på, få min vibration op, men det mener jeg, at jeg ryger ud af selvmelidende tanker, for dem kan man sgu nemt falde i. Åh, oh, nej, jeg har ikke nok kampagner. Åh, oh, hvordan skal det ikke også gå? Og oh, min kæreste er i Oslo, og jeg savner ham og alt sådan noget der. ikke. Så skriver jeg det allerbedste ned ved de ting, som der sker i mit liv lige nu. Så jeg træner en muskel, kan man sige, i at se tingene i det bedste lys. Fordi det er det, der driver mig fremad. Det er det, der giver mig glæde fuck, var det dejligt, mand. Jeg ved, at min kæreste elsker mig, selvom han er i Oslo, og pigerne er vilde med mig, og efterlyser ham på TikTok, og hvad vi jeg, altså, det er nærmest ikke ud, men jeg er glad for, at han er min, og hvis, og der er intet, det skriver jeg også tit, der er intet, der virkelig tilhører mig, som nogen kan tage fra mig, og det er også sådan en tillid, og det har jeg fundet ud af, tillid er kilden til glæde, for det tager alt frygt væk. Det er jo ret interessant, at, synes, at tilliden er kilden, til glæde, siger du, for det fjerner frygt. Ja, fordi hvis man tror på, at ting nok skal løse sig, og at der er, jeg er i den her situation lige nu, fordi at jeg har bedt om det, eller fordi der er noget, jeg kan lære af det, eller whatever, så er jeg ikke i modstand. Det er ligesom at sætte sig op på en rutsjebane og køre kurer ned, og så lige pludselig sige, nej, nej, nej, nej, jeg vil ikke den her vej alligevel, jeg skal op. Og så sætter man armene ud til siden, og man får brændsorg og alt muligt. Nej, du skal bare ned for enden, og så kommer der en anden ting, du kan lege med videre med dernede. Så tillid til, at du er på rette vej, er sådan det, der kan hjælpe mig ud af min frygt for at miste noget, eller frygt for, at noget går galt. Eller... Ja. Din virksomhed handler jo er meget afhængig af dig. Ja. Dit navn, din stemme, dit ansigt. er synes, der ligger rigtig meget på dig der. Selvom du har en større organisation. I har jo også lidt produkter nu, kan man sige. Og dem kan du jo selv. Men det er jo dig, der stadig er ansigte på det hele. Yeah. Uh, og det er en ret vigtig del af markedsføringen. Ja, yeah. eneste del. <laughs> ja. Yeah. Har du nogle gange lyst til at lige se, at jeg tager lige en time op på det her? Ja, så gør jeg det simpelthen bare. Det. Øhm, ja. det er også det, der er fedt med Monday Bliss. Det er, at jeg øh, arbejder med det, når jeg ikke har travlt med, med kampagner. Og når jeg ikke lige sidder og skriver dybt øh, inde i en bog, så kan jeg skrue op for den ventil. Der er der mange andre iværksættere eller iværksvolde, der siger, at du er da nødt til at have en konstant fokus på dig, og du skal der hele tiden have en vis, vis tempo på, og du kan da ikke bare flytte foden fra podalen på dine produkter. No. Men, men det er jo lidt det, du sidder og siger nu. Ja, ja. Det kan jeg sagtens. Det, <laughs> det er jo det. Altså sådan, jeg har købt de her produkter som en investering for ja. mine penge, fordi jeg gerne vil trædoble dem, eller hvad det nu skal være. Ikke? Og øh, det er bare min strategi, er, at... Øh, have så lidt udsalt som muligt, og kun arbejde med det, når jeg føler mig motiveret for det. Fordi de er faktisk også de dage, jeg ikke ligger noget op. Ja. Øhm, og det er fint. Og jeg og vil også... Så gang imellem, så, så tager ja. du lige badekåberne frem, laver en, en film eller en reel ja. på, på det, ja. og så kan du jo lige se, så kommer der en lille spike igen der. Ja, det. og jeg gør det kun, når jeg sådan... For eksempel her i morse, så tog jeg lige nogle billeder og lige lavede lidt video, fordi at... Åh, oh, det havde jeg lige lyst til. Ej, jeg kunne lige se det her. Altså det, sådan, det handler også bare meget om, hvad jeg selv laver. Men så der rammer du jo ned noget som er ret interessant også for andre i Nu sidder du her ikke, og altså, så, så, så mange af klokken jo ikke. Nej nej. Altså, vi, vi, vi er dårlige på, på mm. app. <laughs> hvad? Klokken klogerer dårligt 12 her, hvor vi sidder optaget. Ja. Så her i morgen så gjorde jeg lige så, jeg lige, så jeg lige de der film, så gør jeg lige. Var af de store overvejelser i morgenkaffe. Ja. Men det er jo også det du siger, den her disciplin med at stå op, Du ved du er på. Du ved det i det ansigt. Altså du har mange Første følger. Fastest story klokken seks om morgen jo. Ja. Ja. Og det er også for at ramme, fordi du ved du har mange følger der er på. På for forskudt tidspunkt og ret længe. Så det er et spørgsmål om at, hele tiden, at give dem noget og rampe dem, når de er der. Mm -hmm. For det kræver også enormt disciplin. Du gør jo også meget ud af at være, være meget naturlig. Altså, helt det er filter. jeg bare jo. Jamen det er fordi, når du siger det, at jeg gør meget for at ramme dem, når de er på, hvor jeg sådan, det tænker jeg faktisk ikke over. Jeg gør det jo bare, når jeg selv gør de ting, jeg gør. Okay. Og så bruger jeg min egen vare. Det er nok også derfor, det er så vigtigt for mig, at de varer, jeg bruger, altså dem, jeg får skabt, er jo noget, jeg selv skal bruge. Fordi ellers kommer den naturlige reklame jo slet ikke. Så skal det være, fordi at jeg er sådan, nå, nu har jeg lavet et surfboard. Jeg er ikke god til at surfe. Øh, så skal jeg ligesom lave et fotoshoot, hvor jeg er ude og surfe. Og så er det kun lige der, at jeg kan lave content. Ikke? Så det er jo snart om den her konkurrence, altså at være i overensstemmelse med ens selv og ens med ens tro, ens værdier, ens person. Det, det, er, en, det er en vigtig drivkraft for dig. Ja. Også i forhold til, hvad du vælger af produkter, og hvad du vælger fra af produkter, tænker jeg. Helt sikkert. Jeg tænker, du, må, der, du må få mange tilbud, som du siger nej til. Ja. ja. Og nu skal vi nok lade være med at tale om, hvad det er for nogen, du har sagt nej til mere til. I det her så er der vel nogen, der siger, det, det, det, det kan jeg ikke se mig selv i. Ja. Men, altså. men Det er aldrig fristet til at se, hvis de kommer med den store sex, og siger, kan kan du ikke det i? De næste to måneder. Ah, jo, altså det er da mega fristende, hvis man ved, at man får en masse penge for noget, øh, som man måske ikke sådan selv vil gå ud og købe, eller synes er helt vildt fantastisk. Men jeg tror bare, det skinner så meget igennem, altså, at hvis jeg laver reklame for noget, som jeg sådan virkelig ikke synes om, så vil mine følger også godt kunne mærke det. Og jeg ved også med mig selv, at jeg vil, at man bare havde og den kampagne, så ville det være så oppe bakke. For indimellem så ser man jo også, så nu skal vi ikke nævne nogen navne, men, men der kan være, også i hårde tider, mm. så kan der være sgu hvor man indimellem ser dem på tv eller andre steder og reklamerer for noget, hvor man tænker, ah, du har vundet både eller robot og alt muligt andet, nu står du der. Men man skal jo også bare huske, at de skal jo også leve. Yeah. Så indimellem, hvad, hvad, hvilke jobs kan de få? Men indimellem kan man måske godt tænke, du skulle måske have valgt et andet produkt. Ja, yeah. noget. Yeah. Altså... Men det kan folk jo selv vælge selvfølgelig. Der er jo en, der er det også derfor, jeg har en manager, at der er en stor tankevirksomhed bag, hvilke jobs jeg siger ja til, og at, at det vil ikke give mening, hvis jeg skulle ud og lave reklame for bedding for eksempel. Det har jeg altid bare sagt nej til, fordi det, det er ikke noget for det første, jeg selv gør. Og det er slet ikke til min værdi at gå ind og lave en addiction på det her produkt, altså no way. Så det er jo klart, det, det vil ikke være pengene værd, for det vil ødelægge alt andet troværdighed. Og det er det der med at være tro mod noget. Det er ikke så lang tid siden, jeg interviewede Peter Brygman fra Mediano, som er jo den helt store inden for, for, for fodbold og podcasting. Eller Mediano er den største podcaster for fodbold, blandt andet. Og de fravalgte jo betting, som stod for øh, var det 70 procent af deres omsætning, tror jeg det var. Ja. Nu skal jeg lige referere til min egen episode. Ja. Men det var en meget, meget stor andel af deres omsætning. Det fravalgte simpelthen ja, okay. af principielle årsager. Det, det, det er jo også det der med at ture. Ja, det er Nej, tak, ikke? Også når man tænker sport, vil jeg ikke synes, var helt off-brand at lave reklame for betting. Ja, altså, det træffede de også en beslutning ja. om, simpelthen. Og det kan man sige, at de har så fået nogle andre rigtig gode ting i gang, så på den måde lige, har det ikke kostet dem noget nu Men man tænker nemlig det samme til siger selv. åh, oh, der er da ellers en meget god kobling der. Ikke? Jo. Og det var der, hvor betting var virkelig på vej frem, ikke? Og de var på vej frem, men der valgte de så at gå den anden vej. Ja. Det aftvinger jo lidt respekt. Ikke? Jo, det gør det. Men det, ja, det er lige før, de kan sig på det. Ja, nu har vi hjulpet dem lidt her. Jeg synes her. Jeg i hvert fald, det var fint, at han ja. satte ord på. Men nu skal det ikke handle om det, nu skal det handle om dig jo. Ja. Hvad? Jeg ved, der er en tredje bog på vej fra ja. dig, men hvad kan vi ellers forvente os for dine virksomheder? Vi der mere end en jo. Ja, sagt, jo. Øh, jamen altså, bog, den næste bog kommer til at hedde Tro på kærligheden. Mm -hmm. Og det igen handler om tro, det talte vi lidt om, øh, også før tillid. At tro er mega vigtigt, fordi ellers så har vi jo nærmest kun frygten tilbage. Frygten for at dø, frygten for at tingene går galt, som de jo gør engang imellem. Mens at troen på det bedste, tilliden til at tingene nok skal gå, og at tingene faktisk er i den skønneste orden, selvom det kan føles anderledes, så bare ved accepten af det her øjeblik, er det, der giver mig freden til at kunne komme til næste skridt. Vigtigt. Øh, og så er troen på kærlighed bare vigtig, fordi at, at, øh, det er den, der giver os glæde, og det er det eneste, som jeg føler egentlig i livet, øh, jamen, sådan, det er det eneste, jeg stræber efter i mit liv, det er at glæden. Og jeg har været rigtig bange for at miste øh, jamen, sådan alle mulige øh, relationer, men især kærlighedsrelationer. Jeg aldrig rigtig tur at gå ind i en dyb kærlighedsrelation -re siden jeg fik knust mit hjerte, der var 16. Og så har du simpelthen Ja. Lukket af at passe på dig selv. Ja, jeg har selvfølgelig haft kærester, og jeg har også prøvet, men det har bare ikke noget lige så dybt som det forhold jeg er i nu. Så det her forhold har virkelig været sat på at få åbnet mit hjerte op, så det er det den nye bog handler om. Hvad har jeg gjort for nu her til og hvordan har det været at møde ham og hvordan klarer man så når man er altså, i gang med at åbne hjertet, der dukker altså mange spølse op. Så det er sådan det, det er, den handler om. Igen, meget åbenhjertet, ja. meget ærligt fra, fra, fra din side igen. Igen, der er jo andre mennesker med, dem skal du også have taget i ed, ikke? om det er din kæreste, det er din mor, bror eller andre. Altså, det er jo også en del af fortællingen på en eller anden måde, ja. i forhold til det, du, du gerne vil dele. Jo, jeg har også, øh, ja, min kæreste skal se alt igennem, og, og, og også lige vurdere, om, om hvor meget vores historie skal fylde i den her. Øh, fordi jeg kan godt fortælle min egen historie, uden at jeg skulle inddrage ham alt for meget. Ja, så det er i hvert fald en ting, jeg har, har i Pipeline, og så kunne jeg godt tænke mig at lave flere produkter i Monday, som igen får os ud af tankerne og ind i nuet. Og øh, så er min drøm at få lavet et tv-program, eller Goop TV, hvor jeg afprøver øh, forskellige ting, som kan styrke vores krop og sjæl, så vi kan leve det bedste liv. Og nogle gange så glemmer folk måske også, at det er ens behov, der har ændret sig. Det vil sige, at nu er mit behov større, end det var før. Det vil sige, at jeg får jo lige så meget, som jeg plejer at få, men nu har jeg bare et større behov. Og så kigger man over på ham og siger, hør nu her, nu giver du mig for lidt, mm. men han har givet dig måske det, han har givet dig hele tiden. Ja. Det er måske også klogt, gerne med at se lidt på sig selv. Ikke? Jo, men det er nemlig det, du siger med, at behovet bliver større, men det er fordi, der er ligesom en smertetærskel, at vi kan, den, den kan være ret høj. Ik? Man kan klare meget smerte, men der er også et limit, hvor man til sidst må sige, der må være en anden vej. Det her er for hårdt. Og det er lidt det samme, der gælder for øh, vores mål, at der er ligesom også et max, hvor man er sådan, nu har jeg fået kæresten, og han gav mig også den der ring, og vi har også købt et hus, og vi har også børn, vi har fået det hele, men jeg er stadig ikke glad. Til sidst må man bare sige, der må være en anden måde, jeg kan øh, leve på, der er mere fyldeskørende. Og det er igen tilbage til det her med, at vi skal ind, og mærke inden i selv, det er indenfra, at den her fred og glæde skal komme. Vi kan ikke forvente den udefra, fordi så er det igen, at vi kæmper i en magtesløs kamp. Man tror du også, det er den verden, som, der, som mange, vi jo lever i alle sammen, at, at det du taler om, det er, det er, at mange er blevet meget, meget af det, der hedder eksternrefererende, altså ekstern validerende Det er ting, det er ting, det beviser på, at jeg er god nok. Prøv at se, kære verden, hvad jeg har, hvad jeg er, hvad jeg får, i stedet for at ture. Så jeg siger, selv uden de der ting, hvor fantastisk et menneske ville være. Mm. Men der er mange folk, der ikke tør åbne den dør derind. Yeah. Og så er det bedre at kigge på biler og ringe og kærester og rejser. Men det gode ved det er, at ligegyldigt om du tror på det eller tør at gøre det endnu, så er sandheden stadigvæk, at det er kun indenfra, du kan blive glad. Øhm, for, ikke, for ikke det glade. Øhm, så du udskyder ligesom bare... Glæden ved at blive ved med at holde fast i de ydre ting, som skal gøre dig glad. Så det, det er faktisk mere noget af det budskab, du har med i dit foredrag. Ja. Ja. Igen ud af det, jeg, kan, kan jeg tænker, du deler vandet en gang imellem, ikke? Ja, det er ikke noget, jeg oplever, men det gør jeg jo nok. Det er ikke noget, det siger til mig. Jeg, jeg tror måske nogle gange ikke, folk forstår helt, hvad jeg siger. Ja, det kunne jeg godt forstå, hvorfor de ikke gør, fordi det har også taget mig mange år selv at forstå, hvad jeg overhovedet mener. Men nogle gange hører vi nogle ting, som vi ikke helt forstår, men vi kan mærke i vores hjerte, at det er sæt. Ja. Og det er nok lidt derfor, jeg ikke møder så meget modstand, fordi folk er sådan... Ja, det er det intuition, hey, du om, ja. der er noget her. Ja, ja. Jamen, men jeg taler nok, det jo nok... Jeg beder også altid en bøn, inden jeg går øh, i gang med at snakke øh, live, eller noget som helst, så siger jeg altid, kære Gud, kære Helion, mind mig om, at jeg intet ved, og talt frit gennem mig. Fordi det tager lidt min præstationspres af, og så ved jeg bare, at det, der tilskynder mig, er sandt, eller sådan, det kommer fra et kærligt sted i hvert fald. Ja. Det er ikke nødvendigvis sandt for alle, men det kommer fra et kærligt sted. Ja, måske er det. Ja, måske er det. Det ved man okay. ikke. <laughs> Hvis det kommer et kærligt sted fra, ikke? Ja. Så det er det også svært at tage dårligt imod det, når man ved, at intentionen har været god. Og lige præcis, og selvom intentionen er god, så, så kan det jo ikke altså at man får en reaktion, man gerne vil have, men så længe intentionen er god og ren, ja. kan man sige, så, så er man der, der i hvert fald. Ja. Vi kommer lige pludselig vidt omkring her, Ja, ja vi, blev, vi blev helt stille og dybere og stod. Ja, ja men det er så godt. Men det er også dejligt, fordi det, især når vi taler om iværksætteri, så er det så vigtigt, at man har en tro med sig, fordi ellers er der altså nok at gå i panik over, hvornår fortjener jeg nok, og åh gud. Så jeg tror faktisk, at... Ja, alle iværksættere kan godt bruge noget af den her tankegang. Og få lidt bedre kontakt med sig selv, lægger jeg ordene lidt i munden på dig nu. Ja. Men, men, men det her med nuet igen, altså, fordi tanker, når man er iværksætter, især når man er i starten, og så tager det at det er tanker, det er planer, det, det er analyser, og det er udvikling, og det er investeringer, det er markedsføring, alle de der ord, ja. man, man hører og læser, og Det er det selvfølgelig også mægtigt fint. Men jeg tænker også engang, at man rigtig mange iværksættere glemmer sig netop lige præcis det her at være i nuet og mærke sig selv i, hvor de er. Ja, og tage imod de overraskelser, der kommer. Ja. Øh, sådan, nej, nej, det passer ikke lige ind, når der kommer øh, ham der ind for højre, der kan det og det. det, er ikke det vi, der er vi ikke endnu, hvor det er sådan, man er nu bare lige men lige at tro på, at han kommer måske for, for en god årsag. Ja. Hvad kan man gøre for at blive bedre til at være til stede, for at være bedre til at have den her indre tro og ro? Lav en lille morgenritual for dig selv. Du bestemmer selv, hvad det skal gå ud på, men formålet er at blive bedre til at mærke din indre stemme, eller høre den. Fordi det er jo tit det, vi, altså man siger, jeg skulle bare have lyttet til min intuition, den tager altid, den har altid ret, ikke? og så lytter man alligevel ikke. Så det der med at lige sætte noget tid af til at lytte, øh, det kan man gøre på mange måder. Man kan meditere, og det er altså at sætte sig op, og sætte en timer, sidde i et kvarter, 20 minutter, måske mindre, øhm, hvor du bare prøver ligesom at, at være med dig. Mm. Det er ret effektivt. Og så kan det være, at man vil læse en bog, man kan også styrke noget yoga, lave åndedrætsøvelser. Der er mange forskellige ting, man kan gøre, og så starte dagen med det. Tænde så... et lille lys eller et eller andet. Ja, for eksempel. Ja. Som jeg nu har her. Jeg, ja. Det bør jo stå i studiet, så der dufter godt. Det er jo klug, du jo gøre. Ja, der dufter faktisk allerede godt af vi ikke engang åbnet den lille flaske endnu, <laughs> eller flakon, øh, der dufter I Så øh, fik jeg hylde mig selv ud igen. Hønder, det her med morgenrutiner og ritualer er jo ret vigtigt. Det er også også måske noget med disciplin, og det med at give sig selv en god start. For jeg tænker til, at folk har lidt for travlt med at komme i gang, at de ikke glemmer at give sig selv en god start. Mm. Uh, jeg ved ikke, hvad du er det. den vigtigste i dit liv. Ja. Det er det. Men det, det skal man så også vente sig til, og så er man også bange for, at vi kan egoist eller, eller selvglad eller noget. Men, men hvis det ikke kommer fra dig selv, så kan du jo ikke give mere, vel? Nej. Men, men øh, jeg tænker, at det er en min morgenrutine. Nu øh, kommer der lige et spot til vores lyttere, fordi vi har netop lanceret en helt ny podcast, der hedder 10.8, som er en morgenpodcast med, med, med motivation yeah. dagligt. Så 10 minutter hver morgen, hvor du kan blive inspireret. Men en af de ting, jeg taler om her, det er en af mine morgenrutiner. Jeg har fire trin. Det, er et, det første, jeg gør, når jeg vågner, når jeg åbner øjnene, det er at smile. Også selvom man ikke har lyst til at smile. Fordi du kan bare snyde jernet lidt. Yeah. Og jernet siger, hallo? Når han gør sådan, så plejer han at være glad. Og så allerede når man er man ud af sengen, så har jeg allerede smilet. Så streger jeg mig. Det kan virke banalt, men bare det der med at fylde og få gang i kroppen. Jeg bør ikke engang lade mig aspiration i første om. Så streger jeg mig. Så går jeg ud og sætter et kaffe over. Det kan jeg godt lide. Og så går jeg ud og bare tænder, og så får jeg en masse vand, mens jeg bare tænder, for det er jo smart, det er livet, hvad jeg Når jeg så går jeg tilbage til køkkenet, så er der frisk kaffe. Og så kigger jeg ud af vinduet og ser, øh, verden vågne. Og så det jeg gør i løbet af dagen, det er lys, luft og bevægelse fordi de tre ting er, er store energikilder for mig. Lys, luft og bevægelse. Så det er jo bare lige for at dele lidt inspireret af dig, eller meget inspireret af det, du siger nu her. <løb> Smil, stræk dig. Giv din krop noget, noget vand. Og noget, du behøver, altså. Som jeg plejer at sige, det er jo ikke hver dag, din krop den har brug for nutaler, selvom det bærer dig om det vel? Men bare giv din krop lidt at køre på. Men du behøver ikke være super sundhedsfreak, som jeg også til tidligere på, om du sagde, og så lever jeg forholdsvis sund. Og jeg var rigtig glad for, at du sagde forholdsvis. Ja, yeah. nej, jeg er sgu ikke nogen apostel på den måde. Jeg spiser alt muligt. Slik og cola-shiro. Men handler det ikke også om, det er lidt sin en Altså, hvis man er skidt, så tager man det bad. Hvis man har fået lidt for meget usundt, så, så, så må du gøre noget andet for at balancere det. Ja, og så tror jeg også bare, at det er sundt at spise noget, man synes smager pissegodt. <laughs> altså... Øh nydelsen, ja, se. nydelsen. Ja, Det er også helt vildt godt for dig. Ja. Det er jo vigtigt budskab. Ja. Okay. Jo. Oh, jo. Ja. chokolade alle elsker du. <laughs> Jeg spiser chokolade hver dag. Jeg spiser mørk chokolade hver dag, og jeg spiser to stykker i morges med paranødder. Altså, efter jeg havde spist faktisk leftovers fra i går, jeg havde lige lavet noget motion, og så spiser jeg det, inden jeg kom. Tak, fordi du vil dele ud af dine iværksætterhistorier, og alt det omkring fordi det er jo alle de her andre ting, der er så vigtige også. Det hele handler ikke bare om, om analyser og strategier. Det er vigtigt, men der er meget andet. Noget på falderæbet, du lige vil dele med vores lyttere? om det at være dig, om at være iværksætter? Hmm, jeg tror måske bare, at jeg vil sige, at hvis du bliver trigget af noget af det, jeg har sagt i dag, eller hvis du ser mig nogen steder, og bliver trigget, så bare vid, at der er mange tanker bag det, og at øhm, vi alle sammen kæmper en kamp, ingen kender til. Og husk, at øh, there's just something about that guy, I hate about myself. Så hvis der er noget, der bliver trigget i dig, så kig heller indad, end at projektere det ud. Det der er der mere forlysning i. Det skal jeg også selv huske. <laughs> den var så fin, at jeg, den skal jeg slet ikke følge op på, Carla. Ved du hvad? Jeg ved det. Den lader jeg stå sådan der. Tusind tak, for, fordi du var med. Det var historien om Karla Mikkelborg. Hvis du også har en historie som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og send os en mail, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget energi, end Danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej.